Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till Toner och tankar efter ett ganska långt sommaruppehåll den här sommaren 2017. Ingvar Holmberg heter jag, bor i Norrköping och och har det här programmet i Norrköpings närradio Linköpings närradio och i Vetlandas närradio. Jag hälsar alla bekanta, alla vänner hoppas ni har haft en fin sommar. En härlig somrig tycker jag i alla fall det är Jag har bott vid en landsväg det handlar ju mycket om resor på sommaren för många av oss. Gospelstompers Stompers en härlig Gladias grupp med äldre män från Sydsverige, Skåne och Blekinge tror jag spelar för oss den här fantastiska, härliga låten. Det är ju ganska naturligt att jag det här första programmet efter sommaren ger lite glimtar från min sommar. Hur var det på semestern brukar vi ju säga. Vi bodde ju i Vetlanda i 16 år innan vi flyttade hem till vår hemstad Norrköping, min fru och jag. Och vi lärde oss det av en av våra goda vänner i Vetlanda att i Vetlanda där i Småland så sa man inte hur var det på semestern utan man sa hur var det på Öland. Det var så självklart att man var hela eller delar av semestern på Öland. Och jag har varit på Öland den här sommaren också. Det kommer mer om det strax. Men den här sommaren om jag summerar så har det varit mycket golf. Jag tycker jag måste spela golf. Mycket bad. Mycket gemenskap med familj och vänner och med mat. Från stark indisk lammkurry till exempel till norrländsk surströmming. Och så mittemellan där och pizza och pasta och västkustkrabba och västkusttorsk. Bara för att ge några exempel. Här vill jag gärna sjunga för dig min egen sång. Som bygger på bibeltexten från Saltaren 4. Förunderligt god. Min kusin Inger Gustafsson Bernamo och jag sjunger duett tillsammans. Det här är av hela mitt hjärta. Veta att Herren har varit Förunderligt god mot mig Ni ska veta Att Herren har varit Herren har varit förunderligt god mot mig Svara mig när jag ropar Gud du som skapar mig rätt Du öppnar vägen när jag är tvängd Visa mig något Herre har varit förunderligt god mot mig. Ni ska veta att Herre har varit förunderligt god mot mig. Han hör när jag jag ropar Gud du som skaffar mig rätt du öppnar vägen när jag är trängd visa mig Lite glimtar. Ja, i slutet på juli var vi på Öland en vecka. Vi har för det mesta varit på norra Öland. Det här är bara några kilometer från Lötthorps samhälle. En by som heter Kvarnstad där vi har goda vänner som bor. Inga, frun i huset, Mifme Lennart, Inga är från Öland och det här är hennes hemtrakter. Och där hade vi en härlig vecka i deras ganska nybyggda gäststuga med gräs på taket som de hyr ut till vänner och bekanta huvudsak. Och sen även i slutet på juli så hade vi ju en släktträff som vi alltid brukar ha mina fyra syskon och jag. Med våra respektive och barn och barnbarn så många som kan vara med. Och den här gången var vi i Marianne Lund i Småland med drygt 50, tre generationer. Och det var prat och lek och bad och olika sorters ris och curry och olika sorters tårta och en härlig dag tillsammans med alla barn och ungdomar. När jag var på Öland så skrev jag en dikt som heter Bubblande livsglädje. Den inspirerade sig till av en av de väldigt trevliga badplatserna som jag upptäckte alldeles i närheten av Kvarnstad där vi bodde, bara några kilometer bort. Så att ett par gånger var jag där med bil och en gång cyklar jag dit och bada i det klara vattnet. En dag var det väldigt kallt men fantastiskt fint där. Bubblande livsglädje läser jag för dig med inspiration från den här platsen Tingskulle, norra Öland. Bubblande livsglädje och tacksamhet och ögon sprängfyllda av allt det vackra. Den ljusblå sommarhimlen, det kristallklara 15-gradiga havsvattnet som jag nyss tog ett kort dopp i. Strandgräset strån som vajar framför horisontlinjen av öppet vatten. Och runt mina sandiga fötter, det myllrande livet med tusentals små gula ängsblommor. Kanske är det gulmåra i miniformat och nästan lika många lila myntadoftande miniatyrblommor. Marken här vid havet på norra Öland är visserligen karg och mager men fylld av jublande, myllrande, njutande liv i den korta nordiska sommaren. Skulle inte jag, även om jag tillhör moderjords mest otacksamma och missnöjda livsform skulle inte jag ha bubblande livsglädje och tacksamhet. Och det här var skrivet på Norra Öland 17-21 juli 2017. Det passar bra att spela Dan Inge Olsson och gruppen Votum. En härlig sång, djup glädje. Jag känner djup, innerlig tacksamhet Att du är trofast genom tid och rum Jag känner djup, innerlig glädje Att Vietnam är skrivet i din hand Jag känner djup, innerlig tacksamhet Att du är trofast genom tid och rum Jag känner djup, innerlig glädje Att Vietnam är skrivet i din hand Så tacksam att dina löften står kvar Tacksam över nåden idag Mitt tack Kommer på djupet av min själ På djupet av min själ Jag känner djup tacksam tacksamhet Att du vetro fast genom tid och rum Jag känner djup innerligt glädje Att ditt namn är skrivet i din hand En glädje att vara älskar av dig Glädje att få vara ditt barn Glädjen Kommer för djupet av mig för djupet av mig själv. Jag känner djupt inne i att du är tro på senare tid. För en hel del år sedan så skrev jag en dikt som heter Badbok. Det var en sommar då jag hade badat på väldigt många olika ställen. Och den här sommaren så roade jag med, nu är ju inte året slut än, men jag roade med att göra en badbok, alltså en baddagbok. Och eh, jag tittar lite grann på sammanfattningen för det är väl förmodligen så att det inte kanske blir något utomhusbad för mig eh, nu när vi är inne i september mera. Det kan ju bli utomlands förstås om man gör någon resa fram på hösten. Men i alla fall så tittade jag och summerade att jag badade utomhus vid 31 olika datum från 25 28 maj till 26 augusti. Och det var 18 olika platser varav 10 olika i havet runt omkring våra kuster och i åtta olika sjöar. Och temperaturen var från 15 grader till 23 grader. Eh, jag har ju också, <coughs> <coughs> jag har också gjort många golfrundor den här sommaren. Och här på Bråvikens golfbana som är min hemmabana och där jag är nästan uteslutande spelar. Där upptäckte jag ju här härom året att det är i snåren nära ett av utslagen på den gula slingan av 39 niohålslingor. Så finns det kaprifolbuskar som har växt upp om det är någonting som... Är rester från den så säga, bondgård, eller sätteri som fanns där, det vet jag inte. Men i alla fall så, och jag älskar ju kaprifolen sedan rätt så många år. Denna eh, magiskt och exotiskt doftande blomma som växer i snåren och liksom oftast gör sig påmind genom doften som sprider sig. Och eh, jag har haft som en liten tradition ett par år att när, jag, när det är blomningstax och det är mycket kaprifol då brukar jag dofta på, lukta på kaprifolen eh, innan jag fortsätter på golfbanan och slår ut mitt slag där på den här utslagsplatsen för det är hålet som man säger för den där golfbanan i banan så att säga. Och den här sommaren har jag faktiskt, när det varit gott om kaprifolblommor brutit av någon blomma och, och luktat på på vägen och också tagit hem. Och i år på sommaren här i augusti så skrev jag en dikt som heter Kaprifor som får ja, sammanfatta lite grann av min golfsäsong, lyssna får du höra. kaprifol från golfbanan i sommargrönskan kommer jag inte hem med pokaler och priser, ofta inte ens hyggliga skorkort. Men nu och då bryter jag av en kaprifolblomma i utkanten av det täta snåren och luktar på under resten av vandringen längs banan och tar med hem. En kaprifolblomma i ett vattenglas på köksbordet under några dagar. En väldoftande trofé. Tillräcklig belöning för den här golfaren. Och det var skrivet den 12 augusti i år. Ja, alltså jag har sista veckorna några dagar i idag har jag haft. En kapriforblomma stående i ett vattenglas på köksbordet. Och det märkliga är ju att doften är särskilt stark på kvällen och på natten. Och min fru har sagt att jag måste flytta på glaset med kapriforblomman när det blir för intensivt. Så att jag har stängt in det här glaset med den här kapriforblomman i... I mitt arbetsrum som är vårt gästrum och där det finns en dörr att stänga igen. Därför att det är så intensiv doft på kvällarna. Intressant och härlig. Nu ska vi höra julig stämningsfull sång. Inger Heineborg sjunger Hur ska inte himlen vara då? Det börjar med eftersommar, sensommar. Och det håller på med lite andra saker också. Lyssna på den här julliga sången. Ja, vår sommar hade också en väldigt härlig västkustvecka i mitten på augusti. Vi har en god vän som heter Margreta Olsson som vi var tillsammans med under ett halvår på Gran Canaria för några år sedan. Hon var husmor i Skandinaviska turistkyrkans arbete och jag var ju en av medarbetarna av pastorerna så vi jobbade tillsammans. Hon hade mest jobb med serveringarna och jag hade mest jobb med gudstjänster, utflykter och kontakt med folk på det sättet. Och hon bor i Göteborg. Eh, hennes man var eh, kan man säga fiskfabrikör och hade en fiskfabrik i Mollösund som ligger på västkusten ute i havsbandet och där brukar vår kompis Margareta bo så gott som hela sommaren i ett jättetrevligt hus mitt i hamnen och det här lilla samhället i Djuliska samhället ett hus som tidigare var ett lager men som har gjorts om till bostad. Och vi hälsade på henne ett dygn. jag badade vid klipporna i härligt vatten och vi umgicks med Margareta, vi åt en god, vi åt en god torsklunch vid ett, vid ett matställe där vid hamnen och Margareta bjöd oss på krabbfest på kvällen, första gången för oss. Hon hade fått krabbor av en bekant som var fiskare. Så vi hade en väldigt trevlig dygn där tillsammans med henne. Men vi är på väg till våra goda vänner Lennart och Solveig Svensson, de bor i Lund under vinterhalvåret men är så gott som hela sommaren på Brattön som är en bilfri ö utanför Kungälv, vid Kungels badplats vid havet kan man säga. Men de har egen badbrygga och båt som hämtar oss där 300 meter ifrån ungefär, där den här eh, punkten som heter eh, rörtången på havs eller på landsidan finns. Och där har vi varit varje sommar nu i flera år, 6-7 år, och njutit några dagar av eh, bad varje dag och gemenskap, lite promenader och eh, bara koppla av och njuta av naturen. Lennart och jag, vi gick den ganska jobbiga vandringen på den här ön upp på toppen, det är 161 meter över havet bara, det låter ju inte så märkvärdigt. Men där det är ganska ändå platt så är det faktiskt så att den här Brattöns högsta punkt som kallas för Blåkulla i alla fall i folkmun, där är det... Det är den högsta punkten i den delen av kustbandet och i många, många år så var just Brattöns topp en orienteringspunkt för de som kom med båtar in mot land och man kallade det för den blå ön för den stack upp från horisonten som en liten blå kulle långt där borta. Och där och på flera andra ställen och även här i Östergötland så har jag fascinerats av djungeln. Fantastiskt i år. Jag har aldrig sett djungeln så prunkande, så färgstark och så rik som det här året. Och bland annat var det så uppe på Brattöns topp och jag tog lite härliga bilder. Och bad att fotografera mig sittande i djungeln och liggande i djungeln. Och här ska du få höra en ganska nyskriven dikt om djungeln. Vad viskar djungeln? Vad viskar djungeln i dina öron och din själ? Är det vemod för att sommaren är över? I år i augusti var djungeln mer lysande, kraftig och klar än jag någonsin kan minnas, både på Västkustön och hemma i Ötland. Mina ögon frossade utan att bli mätta. Jag satt i djungeln, låg i den. Den viskade till mig om tacksamhet över sommaren som var och fortfarande är. Över livet som varit och fortfarande är. Viskar djungeln vemod till dig. Till mig viskar den tacksamhet. Och det här var skrivet den 27 augusti i år. Nu ska vi höra en jättefin sång av och med Bengt Johansson. Vi vill säga tack den här terminen så kommer vi inte att ha någon följetong utan jag kommer att gå tillbaka till det som har brukat vara andra terminer det vill säga intervjuer med olika människor. Och eh, här i de två första programmen, den här terminen så har jag en intervju, ett samtal med just Lennart Svensson Lund och Brattön. Lennart är, har till, till vardags varit pedagog, professor i pedagogik i Vilhelms universitet och är pensionär nu men aktiv fortfarande med olika projekt. Och eh, här kommer första delen av intervjun med honom. Jag är på det som kallas för Stora Bratten eller bara Bratten utanför Kungälv på västkusten och har varit eh, några härliga dagar hos goda vänner Lennart och Solveig Svensson. Lennart och jag är bekanta och goda vänner från lunda åren på 90-talet. Lennart, du är en duktig berättare och det är alltid trevligt att prata med dig när vi träffas. Och det skulle vara jätteroligt att höra dig berätta lite först om din barndom och, och sen lite grann hur ditt liv kom att gestalta sig. Och det här är ju för radiolyssnarna eh, som jag har i mitt program Toner och tankar i Norrköping, Linköping och Vetlanda. Är du från den här trakten eller kan du berätta lite grann om din barndom? Ja, som du sa så är vi på Rattöen och eh, våra sommarhus här. Och de ligger i Kungälvs kommun och jag är uppföd, uppvuxen i Kungälv. Eh, och bodde där fram tills jag var 23 år. Då jag gifte mig och inte flyttade så väldigt långt utan till Göteborg. Mm. Som ligger bara ett par mil. Söder om Kungälv. Eh, vad hade du, växte upp i för slags familje Berätta lite om det. Ja, eh, min pappa han var bondson uppvuxen i, på Hissingen. Och min mamma hon härstammar härifrån Brattön. Eh, och växte upp på Rörtången i ett fosterhem. Och så gifte de sig och bosatte sig i Kungälv och fick mig 1942. Och de tillhörde då pingstförsamlingen i Kungälv. Så där är jag också i stor utsträckning uppväxt. Din pappa blev ju fiskhandlare av olika skäl och det var där fick du vara med och hjälpa till här för mig. Ja, jo då. Eh, jag växte upp men han hade först eh, fiskaffärer i Göteborg eh, och sedan lite längre fram på 60- och 70-talet så hade han fiskaffärer i Kungälv. Ja, och det var ju så att eh, han ville ju gärna att jag skulle vara med och hjälpa till. Eh, och det gjorde jag ju. Och han tyckte väl kanske att jag skulle bli fiskhandlare. Jag vet inte, men eh, jag eh, tyckte det var roligt att gå i skolan. Jag tyckte det var roligt att läsa och så vidare. Och så hade jag folkskollärare som övertalade mina föräldrar att jag borde söka vidare till realskola. Och sen blev det gymnasium. Och när jag gick på gymnasiet så... Eh, Tyckte jag att jag ska inte bli fiskallare. <laughs> Bara en fråga. Eh, tyckte du hellre om varmkorven om fisk när du var barn? Eller, ty ja. Och tycker du om fisk idag förresten? <laughs> ja det var ju så. Jag, jag var uppfödd på fisk i väldigt stor utsträckning. Och hade väl, ja, jag tyckte ju om det men det var ju alltid finare på något sätt att få kött. Ja. Tyckte om att äta varmkorv som du säger och så. Det har ju ändrat sig tillbaka igen, så nu tycker jag att det allra finaste och bästa det är att få god fisk. Ja. Men du ville inte bli fiskhandlare. Ja, hur gick det med skolan då? Gick det bra med skolan för dig? Ja då, det gick väl rätt så bra. Jag var väl eh, kanske lite trött på skolan under gymnasietiden. Eh, men jag fick ju bestämma mig för hur jag skulle ha det, så jag satsade det sista året igen. Och då hade jag träffat min blivande fru. Och hon, hon tyckte ju att jag skulle ta studenten så att eh, det bidrog var till. Ja och sen blev jag intresserad under eh, gymnasietiden för så tänkte jag att jag ska studera till psykolog. Mm. Ja, jag hade en studievägledare som jag yppade denna tanke för men hon tyckte inte att det var... Att jag hade förutsättningar för detta. Menar du det? Ja. Men det det jag mig inte om. <laughs> <laughs> Sen gjorde jag en militärtjänst och efter den så började jag studera vid Göteborgs universitet psykologi. Ja. Men det blev, vad jag förstår, pedagogik som blev ditt stora ämne i livet. Ja, jag... Ja, ja. Jag trodde väl att jag var intresserad av människor och det var jag väl och är kanske, men det visade sig att mitt största intresse det var egentligen hur bildar människor kunskap? och då, det var också så att i psykologutbildningen så ingick då både psykologi och pedagogik som huvudämnen och man kunde välja i slutet av utbildningen vilket man skulle ha mest av. Då valde jag pedagogik och sen blev jag Kvar vid universitetet som lärare och forskare. Så jag har haft hela min yrkesverksamhet kan man väl säga inom universitetet. Och inom universitetet så har du ju kommit så långt man kan komma genom att du i många år har varit professor. Mm. Eh, har du varit professor på fler? I Lund var du professor i många år vet jag. Var du professor även här i Göteborg? Nej det var inte utan ja, jag fick karriär i något halvår eller så. Men en fast anställning som professor har jag bara haft i Lund och det var 23 år innan pensioneringen. Ja. innan hade jag en anställning som forskare på heltid vid humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet i sex år. Det var en fantastisk tid för då hade man heltid för forskning. Ja. Så. Och du berättade en liten udda sak för mig här om häromdagen och du sa att i den anställning du hade i det här forskningsrådet så ingick det att söka professorer. Så att ja, på ja. något sätt så var du inriktad på det här med professors ja. tjänst kan man säga. Ja, det var så att man, eh, man hade skyldighet att söka om du blev lediga professor inom det område som jag hade den här forskartjänsten i. Då. Hur gammal så. var du när du blev professor i Lund då? Då var jag 44 år. Ja, det är ju mm. fantastiskt. Vad är ditt, så att säga, om du för en lekman beskriver, vad är ditt område eller din specialitet inom pedagogik? Eh, nu har jag, jag sysslat om väldigt mycket. Med väldigt mycket, men, men man kan säga att det finns tre områden som jag, min egen forskning mest har handlat om. Och det första är högskolepedagogik med fokus på eh, universitetsstuderandes, studier och lärande inom lite olika innehållsområden, ämnesområden. Och det andra är arbetslivspedagogik, det är... Eh, Lärande och lärande miljöer inom företag och organisationer. Och ett tredje område det är interkulturell förståelse. Så inom dessa områden har jag drivit och genomfört egna forskningsprojekt. Mm, mm. Och sen har jag handlat ganska många doktorander som har då eh, sysslat med lite av varje. Man tänker så kanske att det är en professorpereoik. sysslar mest med skolan och så. Det har jag inte gjort så mycket själv men jag har haft haft doktorander som mm. har forskat om skolan. Du berättade för mig en gång att eh, du hade under rätt många år en ganska nära kontakt med ett universitet i Östtyskland. Var det också pedagogisk institution? Ja, eh, det var i Greifswald. Eh, och det var ju före murens fall då. Eh, när jag kom till Lund så fanns det inom den institutionen som jag blev professor i ett samarbete med universitetet Aha. i Greifswald och så fick jag frågan om jag om jag ville delta i detta så sa jag till det Tyckte du att man tänkte tämligen lika inom svensk pedagogik och tysk pedagogik eller kommunistisk <laughs> pedagogik kan man faktiskt säga eh <laughs> uh... Ja, det var svårt att säga men eh, det finns det fanns ju något som var intressant i den tyska, alltså om man säger före andra världskriget så var ju vi kulturellt eh, väldigt orienterade mot Tyskland mm. och där finns en gammal en tradition med fokus på begrepp som bildning, bildung och, och sådär som som eh, har aktualiserats igen på Sverige i Sverige på 80- och 90-talen. Mm. Och, och så där fanns ju en hel del eh, intresse som var gemensamma kan man säga mellan de här eh, östtyska forskarna. Och sen var ju deras situation väldigt annorlunda eh, på det sättet att eh, de var ofria att mm. till exempel resa utomlands. Och, och de hade ju stort intresse av att på utbyte på ett annat sätt än vad vi hade kanske. Men och sen var det väl så också att en, en hel del av de kollegorna som stod för det här samarbetet, mina nya kollegor då, de var ju ganska vänsterorienterade. Och marxistiskt inspirerade, vilket jag aldrig har varit. Men det, när man eh, diskuterar vissa sakfrågor kan man ju ändå ha gemensamma intresse. Mm, mm. Intressant Men sen, men, men... efter, efter äh, murens fall så försvann vår samarbetspartner Jaha mm. för Institutionen blev nedlagd Jasså. Ja. Mm. Den första institutionen som blev nedlagd, det var institutionen för äh, marxism leninism mm. och den andra var för pedagogik att den uppfattades att vara politiskt äh, kan man säga känslig eller ha, och det är pedagogik som ämnesområde och som praktik, väldigt mycket. fråga om politiska värderingar ja, också. Ja. Men du har haft mycket internationella kontakter har jag förstått för att Eh, när vi pratar under årens lopp så berättar du om kontakter i Indien, om kontakter i USA och så vidare. Så att eh, du har haft ett eh, internationellt nätverk eh, i många, många år, är det inte så? Ja, eh, det har jag haft. Jag har haft under lite olika perioder, olika utbyten då, med, med forskare i andra länder, så är det ju. Eh, och det... Det här du säger om Indien, där du själv har en bakgrund, det var mer ett, ett bestämt forskningsprojekt då mm. som jag var ansvarig för eh, med medarbetare då svenska och indiska och som handlar om eh, förhållandet mellan västerländska traditioner och kultur och indiska, inhemska inom eh, religionens område, inom skolans område och när det gäller språk ja. eh, du, du bodde i England under minst något halvår, något år Var det som professor eller var det när du höll på att utbilda dig? Det var när jag hade den här tjänsten vid forskningsrådet den, den tjänsten jag hade där, den var personlig Och den var sådan att jag kunde begära att få bli placerad Vid vilket universitet jag ville ja, då, som ville ja. ha mig och då fick jag under en viss tid ett eh, stipendium ifrån en fond i England som hette Leverium. Eh, som stod för extra kostnader och så. Eh, en annan jätteviktig del av ditt liv det är ju att du ända från barndomen eh, så att säga, var kristen och din familj var kristen. Eh, var det här någonting som tvingades på dig? Berätta om dina kristna erfarenheter. Ja, jag känner väl inte att jag tvingats på mig. Jag hade en, en liten period, kan man säga, när jag var i runt 10 års då, jag inte tyckte det var så roligt att gå till kyrkan och söndagsskola och sådär kanske. Men, men jag hade ju, jag hade ju tagit del av väldigt mycket av den av budskapet och av den kristna trons innehåll och hade med mig. Och sen så höll jag på att drunkna vid ett tillfälle. Och då hade jag en upplevelse av att nej, nu måste jag nog bestämma mig för. Det där måste du berätta lite närmare om. Gör det. Ja, ja. Det låter spännande och farligt. Ja, jag hade med mig en lastbils eh, slang till, till lastbilsdäck som man kunde pump, pumpa upp då. Och så man kunde ligga och flyta omkring på. Och det gjorde jag. Jag var ute med en morbror och min lilla syster och någon annan kamrat. Och så var ju vi en insjö, en djup insjö. Och så gled jag iväg ut på den där. Mårbrorna han, han ropade där på stranden att jag ska inte åka så långt ut. Och, och det lyssnade jag inte riktigt på. Jag var 11 år då jag. Och eh, sen så eh, var det tydligen en del av slangen som var tunn. Och så eh, växte det upp en bubbla där. Och som small så hela den här. Fylldes med vatten och jag drogs ner och jag hade inte, jag kunde inte simma. Jag hade inte var nog att, att ta mig ur den där ringen heller. Och, och då hade jag lite sådana här upplevelser som man eh, brukar få höra om att man upplevde sitt liv då. Särskilt de olika dömheter man hade gjort. Jag hade varit en riktigt liten rackapojk och då bestämde jag mig för att ja, om jag nu klarar mig här nu, då ska jag bli frälst. Ja. Men eh, upptäckte din släkting dig där och sprang och simma ut, Nej, eller vad hände? Nej, klarade inte det, utan det var en, en kille som var tre år äldre än jag, två eller tre år äldre, som var väldigt bra på simma simma, som såg det här. Och han räknades nog som en av kungens legister. <laughs> Och, men han, han krålade ut och drog i land mig mm. underbart ja. och så kom jag i land och kräktes och sådär men det var ingen stor fara med mig sen glömde jag alltihop ja så det var inte något allvar direkt med det här med beslutet <laughs> nej, då? men så dröjde det några dagar då. då kom pastor i vår församling på varför han kom eller inte det vet jag inte men han kom hem till oss och så sa han att Lennar, ska inte du lämna dig i frälst? Mm. Då så kommer jag ihåg att det var ju så det var. Mm, mm. Ja, så det var Då bydde vi knä och bad vi i kökssoffan hemma. Och sen dess har jag hållit fast i min Ja, Vi är ju, både mm. du och jag, del av en, kan man säga, en kultur, baptist och pingstvänner. Hur länge dröjde det tills du döptes? Ja det var inte så, jag kommer jag inte ihåg riktigt säkert men det var samma år så det var inte ja, så länge sen. Så det var en 11-12 år när du döptes kan man ja, säga. Ja, jag var elva år när du döptes. Mm. Och det var det var en väldigt äh, fin upplevelse för, för min del. Äh, jag, jag upplevde en väldigt stor glädje och frid och, ja, mm. genom dopen. Nästa vecka får du höra resten av samtalet med Lennart Svensson. Här kommer ännu en sång om tacksamhet. Torkel Selin, Tack min Gud för vad som varit. Tack min Gud för vad som varit. Oh Ja, jag har talat om tacksamhet redan och jag vill bara läsa ett kort bibelord i Saltaren 75 där det står så här i den andra versen Vi tackar dig Gud Vi tackar dig Ditt namn är nära Man förkunnar dina under På senare år har jag upplevt själv vikten av att vara tacksam och jag har bestämt mig för att försöka se det positiva att vara tacksam för allt som jag har låt oss bedja och tacka tack Herre för livet tack för den här sommaren som har gått för mig och min familj och min fru har det varit en trevlig och härlig sommar med mycket att uppleva Tack för din godhet. Tack för vårt vackra land. Tack för allt vackert jag har fått se och njuta av. Du är med varje lyssnare. Hjälp oss att se det vi kan tacka dig för. Amen. Här kommer ännu en tacksång. Gunnar och Åke jag har inga efternamn. Det här är från Norrköpings närrådsskivarkiv. Men de sjunger i alla fall hav. Tack och Jesus. En trevlig inspelning. Oh, tack och Jesus. och fortsatt bön till Gud det hör ihop och här avslutar vi veckans program med en av mina tonsättningar av en salta text Inger Holmberg Inger, Ingvar Holmberg Inger Gustafsson sjunger till dig Herre ropar jag min klippa var inte stum. Här är det ett lite annat tonläge. Rop om hjälp, rop om kraft. Vi behöver Gud varje dag. Tack för att du har lyssnat. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.